السلام عليكم ورحمه الله وبركاته بسم الله الحمد لله والثناء لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه الله وبعد نشكر الله سبحانه وتعالى لاقيوني جمعه يا مشو كتابه ميز متكوف رمضان ni muhimu sisi kuendelea kujitahidi na kukumbuka sunna zote za siku hii ya jumua. na alhamdulillah leo miskiti mingi itakuwa iko wazi katika sehemu nyingi hata zile kaunti ambazo walikuwa wamefungiwa kwa hivyo kwenda kuweza kwenda msikitini mapema na kukithirisha kumsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam na vile vile kukithirisha duaa hasa baina almaghribi walasr na tunamomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe Tunapoelekea kumaliza mwezi wa Ramadhan moja katika ibada ambazo kwamba tuelekea kulitekeleza ni ibada ya kutoa zakatu alfitr. Na kwakuwa kuwa uh, hupenda kufanya walivuamrishwa walivu na Allah Subhanahu wa Ta'ala atakuta maswali yanay كثير kuhusiana na zakatu al kila tunapokaribia kuweza kufikia eh, wakati wa kutoa zakatu al -fitir. Na vile vile kuna baadhi ya ndugu zetu ambao wameuliza swali hili ni nani anafaa kutoa zakatu al na nana anafaa kupokea. Basitukumbushane machache kuhusiana na ibada hii muhimu ya zakatu fitri fitr Zakatu kwanza ni ni zakaa, maana ya zakaa ni annamau wa ziada na utahara baraka zaka maana yake ni kukua kuongezeka kusafishika na kuongeza baraka katika mali ya muslamu na hii imeitwa zakatul fitr kwa hivyo kuna zakaa ya mali na hii ni zakatul fitr ni zakaa ambayo hutolewa wakati wa wanapomaliza ramadhan ni sadaqa ambayo hutolewa usiku وعيدي او اصبحه يوم العيد قبلها كسولين قبلها كسولين صلاه العيد جاء باذي علماء وسمعوا توذا تكتو زكاه الفطر قبل وقته هو خصص قنبلي Kabla ya قبل Kwa فلهو kwetu tusisi mka huu kuanzia siku ya jumatatu ambayo ni tarehe 28 ya mwezi mtokofu wa ramadan e, basi muslimu anaruhusiwa yeye kutoa zakatu fitri yake e, na zakatu alfitr maitu zakatu fitri kama vitangulia kusema kwa sababu yatolewa wakati ambapo sadaqa ambayo inatolewa tunapomaliza tunapofungua mwezi mtokofu wa ramadan zakatu alfitr imefardishwa mwaka kwa pili baada ya hijra kama vile saumu ya mwaka wa pili wa hijra Nika, na, kwanini Allah subhanahu wa ta'ala ametuwekea zakatu الفitir. Allah anatuaamrisha kitu siku zote huwa ina khairi kubu ndani yake sababu ya kwanza ni mimi, mimi ama wewe tuliofunga kuweza kukamilisha na kutimiza saumu zetu kwani kama wanavyosema eh, moja katika katika wema waliotangulia zakatu ni kama vile sajdatu as-sahwi katika salat zakat kwa mwezi wa Ramadhan, ni kama vile sajidatu ashukri katika sajdatu sahwi ya kusahau katika swala kwa hivyo kuna mambo hapa na pale la na rafath mazungumzo ambayo hayamridishi allah vitendo ambavyo yamridishi allah mara nyingi mslamu anayefanya kwa kutojua basi inakuwa ni sababu ya kumtimizia soma yake Sababu ya pili ni kutoa shukrani kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala aliyotuwezesha kuweza kufunga mwezi mzima kwa, kwa, kwa siha na afya na vile vile kwa amani na tukaweza kufanya ibada mbalimbali basi tunamshukuru Allah Subhanahu wa Ta'ala kwa kujakaribisha kwake yakotoa kwa sadaqa hii ni muhimu vile vile na kuakumbuka wasiojuweza alivyosema wa Mtume صلى الله عليه وسلم tu'matan lilmasakin Nnani hukumu hukumu ya zakatu alfitr zakatu alfitr nilazima kwa kila mslam e, ambaye hukumu yake ni lazima nani anayefaa kutoa zakatu fitri? zakatu -fitr kutolewa na kila muslamu ambaye ana uwezo wa kutoa zakaa asubuhi ya يوم الصلاه ana zaidi ya kila kiwango ambacho kwamba atatumia yomu العيد basi ni lazima aweze kutoa muslamu huyu zaka yake ya fitri Zakatul fitri anafaa kupewa nani? Zakatul fitri anafaa kupewa muslamu ambaye ni maskini. Mslamu yoyote ambaye mshahara wake haimotoshelezi yeye na familia, familia yake, basi huyu amequalify kuwa ni Eh, na na anafaa kupewa zakatu alfitr au mslam yote ambaye anaingia katika category ya kuwa maskini anastahiki kupewa zakatu alfitr kwa hivyo zakatu alfitr ni haki ya maskini miongoni mwa miongoni mwa Waslamu. E, na kama tulivyotangulia kusema kuwa zakatul fitr e, lazima itolewe na kila mmoja kila mslamu ambaye ana uwezo awe ni mkubwa au mdogo wake kwa waume mslamu ambaye alifunga ama ambaye hakufunga wote wanafaa kutoa zakatul fitri. na ikiwa mzazi wa kiume yeye ndio msimamizi wa nyumba na na ana uwezo kutoa basi lazima awatolee wale wote ambao wako pale nyumbani na wanamtegemea kulingana na uwezo wake na kwa mtoto ambaye bado yutumboni si lazima kumtolea bali ni sunna kuweza kumtolea na mtoto ambaye amezaliwa usiku amezaliwa kabla ya jua kuzama katika siku 10 la misho vile vile eh, au 10 misho la Ramadhani niam eh, kabla jua kuzama kabla Ramadhani kumalizika basi huyo pia atatolewa za zakatul fitir, zakatul fitir kama al kusema wakati wake wa, wa, wa ulazima ulama ma tofautiana lakini waqtibara ni kuwa wa usiku wa iidi, ama subuhi ya Eid kabla ya salatu al na ikiwa mslam watatoa sukum 2 au moja kabla ya salatu al itakuwa vile vile ni jambo ambalo kwamba inakubalika na zakatu alfitr ni bora iweze kutolewa chakula inafaa kutolewa chakula in kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wasallam amefradhisha kutolewa chakula lakini kikiwa mtu atatoa pesa akampatia mtu akamwakilisha aweze kununua chakula na agawe chakula ile kwa niaba yake ni jambo ambalo kwamba laruhusiwa kwa hivyo huyu aliyowakilishwa ni lazima ajibidishe aweze kununua vyakula na aweze kugawa katika wakati wake na katika wakati ambapo kwamba lazima zakatu fitri kutolewa na ikiwa huyu ambaye amewakilishwa atajitahidi akanunua vyakula akajiandaa na kwa sababu moja au nyingine kule kugawa zakatu fitri ikachelewa labda kwa moja au masaa mawili baada ya id, itakuwa wewe uliotoa tayari umefanya jukumu lako na huyu vile vile ikiwa ni dharura imetokea labda Uh, gari la au sababu moja au nyingine ikachelewa kuwafikia wale walengwa basi itakuwa yeye naye hana makosa kwa sababu Imechelewa kwa sababu moja au nyingine sababu ambayo kwamba ni ya kisheria Nikiwa gani cha Uh, chakula ambacho kwamba amba tuafaa kutoa Ulama wanasema ni kuanzia takriban kilo mbili na gramu na kuendelea lakini ili kuwa uh, muislamu ambaye atajitahidi na atoe kilo tatu ya chakula cha mji ambacho watu wengi wanakitumia basi atakuwa yeye ameweza kutekeleza amri hii ya Allah subhanahu wa ta'ala ya kutoa zakatul zakatul الفتر kwa hivyo haya ni baadhi ya mambo ambayo yanahusiana na zakahi muhimu zakatul fitr kwa hivyo ni muhimu sote tuweze kujibadilisha na kuweza kuletekeleza ibada hii vile vile zakatul fitr inatolewa katika sehemu ambayo mtu anaishi allah subhanahu wa ta'ala alisema a'mutu masama takhuz min aghniyahum wa turaddu ila fuqaraihim inachukuliwa kutoka wao kwa hivyo ni bora zakatul fitr iweze kutolewa sehemu ambayo mtu yuko lakini ikiwa itabidi mtu kuweza kutoa zakatul yake mbali au kuwakilisha waliokuwa mbali kwa sababu moja au nyingine basi hilo pia litakuwa ni la kuruhusiwa insha Allahu tabalaka wa ta'ala na kama tulivyotangulia kusema mtu pia anaweza akawakilisha watoto wake waweze kumtolea zakatul fitr hata kama yuko sehemu nyingine au mzazi akawatolea watoto wake zakatul fitr hata kama yuko mbali na wao akawa na insha Allah taala hilo leta litaweza kukubalika zakatu fitri kama tulivyotangulia kusema ni haki ya muislamu maskini kwa hivyo kama ni majirani wasiokuwa waislamu kama ni, eh, ni watu ambao si maskini sio zawadi ya ku na mtu yote ni lazima iwe ni haki ya maskini wa kiislamu wale ambao wako karibu na wawe. ama mfanyakazi ambayo kwa nyumbani na anapokea mshahara wake ubasi afa kujitolea isipokuwa tu bosi wake akiona amfanyia ihsani akatoa zakatu yake pamoja na yake na familia yake na yule ambaye ni msaidizi na yuko nyumbani na si mslam basi huyu inakuwa afa kujitolea zakatu fitri kwa sababu ana afa kutoa zakatu alfitri ni mslam na vile vile mtu atakapopokea zakatu fitri msakina mpokea zakatu alfitr yas kumoja au mbili kabla ramadhan na usiku leo yaumul eid ana chakula zaidi ya matumizi yake kwa hivyo huyu na kila chakula kilichomfikia ana uhuru wa kutoserenfu ndani yake imma anaweza anafaa kuanza kutoa zakatu fitri yake pia kwa sababu sasa ana uwezo vile vile chakula kile anaweza toa kama zawadi kwa mtu yoyote atakayataka au hata kile chakula kukiuza maada amekimiliki na kadhalika na kadhalika chakula kile kinachonakuwa kina, kina kina kinach kinakuwa ni chake vile vile wakati ambapo kwamba tunatoa zakatu alfitr hakuna dua maalum Hakuna dua maalum ambayo kwamba Muislamu anasoma. Jambo muhimu ni nia yake ya kuwa anatoa zakat alfitr na tunamuomba Allah Subhanahu wa ta'ala atukubali ibada hii muhimu na atupatie taufiki ya kuweza kulitekeleza na atakubali ibada zetu zote ambazo kwamba tumekuwa tukifanya katika rama miezi mtukufu wa Ramadhan na jalia hizi sukchache za rizabakia ni bora kwetu sisi na yenye kutufaa zaidi kuliko zilizo tangulia. Wajazakumullahu khairan wa assalamu قوم ورحمه الله وبركاته